La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, care în următoare de 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a Cuvântului Lui Dumnezeu sub forma lecțiunii G007. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lecțiunea de zi G007 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 13 de la Galaten capitolul 1 după ce mai întâi vom asculta un nou episod din adevărată fericire a Cristinei Roy cu prilejul lecțiunii trecute povestitoarea ne-a relatat revocarea amintirilor lui Danish cu privire la evenimentele care l-au dus până la punctul de a-și bate soția în halul acela tocmai cugeta la momentul în care Iudca, soția lui, înfruntase pe fratele lui cum Nata și chiar și pe tatăl lui cu un curaj deosebit Declarând că ea nu vrea să mai calce poruncile Domnului Isus. După ce toți au ieșit din casă, el a rămas singur cu ea Și atunci își aduce aminte că ea a spus Acum m-am săturat de toate, să încetez cu asemenea vorbe Oare nu-i păcat cu mult mai mare când pricinuiești atâta supărare în casă Decât dacă ai fi cumpărat ce trebuia? Danish, de ce mă nedreptățești și tu? Ea se duse la el Tu știi că am spus adevărul nu-i vina mea că v-ați supărat pe adevăr. Eu nu pot și nu am voie să fac cumpărături sau alte lucruri în ziua de duminică. Am crezut că Domnul Iisus mi-a iertat păcatele și atunci, cum să-l crucific din nou cu alte păcate? Dar dacă îți poruncesc eu, strigă el. Nu poruncii, Daniș, căci atunci n-aș putea să ascult nici de tine, mai bine nu mă duc la biserică. El se oprise chiar în fața ei. Nu asculți de mine? ia trebuie și se uită la el. Nu, Daniș. Ei bine, o să vedem cine-i stăpânul în casă! strigase el și trânti ușa, plecând fără să ia micul dejun. Așa ajunse el la biserică. Pe drum, mânia lui crescuse. Odată îi spusese lui Ian că nu i-ar plăcea deloc ca Dumnezeu să locuiască împreună cu el și să vadă și să audă totul. Acum simțea că Dumnezeu văzuse și auzise totul și că era cu siguranță de partea iudcăi. Foarte cuprins de ură împotriva lui Dumnezeu, de-abia mai putea sta în biserică. Și atunci când ieșiseră, plecase împreună cu foștii lui tovarăși direct la cârciumă. Acolo a băut până seara și apoi, ei bine, apoi împlinise ceea ce promisese. El i-a spus Iud că e cine este stăpânul în casă și cum îi va merge de acum dacă nu vrea să asculte. Și Daniș își zise în sine, trebuie să aplic alte metode. Nu sunt o cârpă pentru ca nevastă mea să se poarte așa cu mine. Astăzi nu o să vorbesc niciun cuvânt cu ea și mă împac cu ea doar dacă îmi promite că nu se va mai duce la Ian. Mai bine și-ar fi frânt ăsta pe undeva gâtul înainte de a fi venit la noi. Cum era Ian înainte de a veni el? Ce bine trăiam împreună! Și uite ce m-am pins astăzi să fac! Nu-mi pare rău că am lovit-o. N-ar fi trebuit să mă mânie în halul ăsta. Ar fi trebuit să meargă cu mine la biserică și să facă cumpărăturile și atunci nu m-aș fi îmbătat. Ea este de vină! Deoarece Iudca nu venea, tânărul Rotar ieșie afară, se uită prin curte și intră în atelier. Ei, bună dimineața! Te-ai sculat deja? Îl întâmpină imrich. Ce-ai pățit, strigă Daniș posomorât. Nu ți-am făcut nimic." Nici, nu poți. Eu nu sunt ca. Ce vrea să spună cu asta?" gândi Daniș. S-a plâns că am pedepsit-o pentru neascultarea ei?" întrebă Daniș arogant. Oamenii pe jumătate morți nu se plâng." Și Imrich îi povesti fratelui cum o găsise pe soția lui. Măi, chiar dacă ți-ar fi greșit cu ceva, cu siguranță că n-a meritat o asemenea pedepsă." Ce facem acum?" Nu este acasă," zisea nevoie Daniș. Atunci înseamnă că, precis, a dus Laian încă în timpul nopții. Aș vrea doar să știu cum o fi ajuns acolo, că uite așa se clătina." Tânărul Morar nu ascultă mai departe, ci se duse din nou în casă pentru ca să-și caute soția. De-abia acum a observat că nici băiețelul nu era acolo. Își dădu seama că Imrich avea dreptate și pe inimă îi se puse ceva ca o piatră grea. Degeaba al consolă soția lui Iura când află, că toți cei ce locuiau la moară aflaseră ce se întâmplase. Degeaba i-a zis, nu-ți fătu griji, Danish, și pe mine m-a bătut Iura și nu odată, și uite-mă că sunt tot aici. Las-o, cât timp are vânătăi, se va rușina de oameni, acolo nu o vede nimeni. Ea va veni bucuroasă la tine, ba chiar îți va cere să o primești din nou și atunci poți să-i spui că o primești numai cu condiția să înceteze să mai facă ceartă în casă cu fățărnicia ei." Danish a ascultat aceste vorbe. Tare ar fi vrut să se autosugestioneze că are dreptate ca cea. dar când se gândea la lucrul acesta simțea povara vinovăției lui. Nevinovăția soției sale și nedreptatea pe care a făcut-o îl apăsau atât de tare încât, parcă, s-ar fi pus deasupra lui o piatră de moară. Nu plecă să o aducă acasă pe Iudca, pentru că nu știa cum să apară înaintea ochilor ei. Îi se părea că întreaga moară e goală, iar casa pustie. Nici nu era de mirare că era casa părăsită, că-ți plecase din ea tot ce avea el pe lume, cele mai prețioase comori ale de sale, soția și copilul tare i-ar fi plăcut să o aducă înapoi pe brațele sale puternice, care o răniseră noaptea trecută atât de neîndurător. Dar cum să apară el în fața ochilor iudcăi, în fața ochilor lui Ian? O, oh, îi se părea că o să se scufunde pământul cu el când va da ochi cu cumnatul lui. Imrich a observat că, în timp ce lucrau amândoi în atelier, fără să scoată un cuvânt, Danish se chinuia. Mai întâi îi spuse Imrich că așa merită, dar apoi a înțeles că nu era fleac pentru fratele său să o caute pe Iudca pentru că ea nu venea singură. Posibil că se îmbolnăvise. Ea nu va trimite acasă și chiar și atunci, dacă află oamenii, atunci o să afle și Suzanca și o să creadă că noi toți suntem la fel. Imrich? Își repetase de peste sute ori de ori vorbele ei. Nu o să mă duc după un bețiv care să mă bată. Până astăzi, îl dase mereu pe Daniș ca exemplu, atunci când ea îi reproșa că este atâta ceartă în clanul Lehoțchi. Și acum, uite ce se întâmplase. Ea m-a văzut beațe gândi imbrih. A auzit cum am intrat cu forța în casa ei și dacă mai aude acum și asta, nu o să mi mai creadă cât voi trăi. Pe Imrich îl cuprinse o așa mare îngrijorare că după mâncarea de prânz a zvârlit ciocanul și fără să spună ceva nimănui, alergă la casa malkovilor. Vreau să rog pe Iud ca să se întoarcă acasă. O să-i spun cum se chinuiește Daniș, muncind din greu și că el însuși nu îndrăsnește să vină pentru că e rușine. Poate că atunci mă va asculta și va veni înainte de a afla lumea, gândea Imrich. Când zări casa de departe, Imrich se gândi brusc la Arminden și că ea s-ar putea răzbuna acum pentru aceasta. Ei bine, cel puțin o să văd dacă este un așa creștin cum zice sau dacă răsplătește răul pe care îl am făcut cu un alt rău. Nu-i cădea ușor să intre în casa care fusese mult timp stigmatizată înaintea oamenilor. Dar îngrijorarea este un tiran. Acela care stăpâni de ea uită totul, doar doar va putea scăpa de ea. Încă câteva minute și ei stăteau față-înfață față în atelierul lui Ian. Iudca noastră este la tine? Întrebă Imrich după un scurt salut și obrazii își înroșire de rușine. Îi era rușine pentru fratele său și nu îndrăsnea să se uite la fața a lui Ian. Da, răspunse scurt și grav cel întrebat, dar apoi, ca și cum și-ar fi schimbat gândul, se apropie și dă dumâna cu tânărul fierar. Îți mulțumesc că ai ajutat-o azi noapte, Imrich. Aceste neașteptate cuvinte de mulțumire și tonul cu care fusese rărostite l-au impresionat profund pe Imrich. Ian, zise el sincer, nu te supăra pe Daniș. El nu știa ce face, era beat. Nu, nu sunt supărat, clătină Ian din cap. Știu că Danish a știut la fel de puțin ce face ca și cei ce l-au țintuit pe mântuitorul nostru pe cruce. Dumnezeu să-l ierte așa cum îl iert eu, dar te rog, Imrich, trage o învățătură din aceasta și lasă băutura la o parte. Eu știu și tu știi la fel, că altfel Daniș nu este un om rău și că ține mult la Iudca. Și totuși, uită-te tu ce i-a făcut. Și tu ai putea cândva să-i faci iubitei tale un rău care să nu se mai poată îndrepta? Hai, hai înăuntru. Pe altcineva nu l-aș lăsa să intre la ea, dar tu ai găsit-o ei cel mare. Imrich îl urmă mut pe tânăr. Vai cum mai vorbește gândier impresionat ca la carte, dar ce să zic are dreptate. Și, -și închipui pe loc fața celei care îi era cea mai dragă ființă din lume și din cauza căreia, ca să nu piardă, făcuse drumul acesta. Când ajunse lângă patul pe care zăcea soția lui Daniș, de-abia recunoscut-o, atât de palidă și de desfigurată era fața din cauza dungilor vinete de pe față și a vânătăii de sub ochiul drept. Som maltratez eu în halul acesta pe suzanca?" și Imrich fu cuprins de o senzație groasnică. Doarme," zise Ian, hai să nu trezim, ia loc aici la fereastră." Biata de ea n-a dormit toată noaptea Dar cum o fi ajuns până aici? Nu știu, zise Ian A întărit-o Domnul sus pentru care îndură ea toate acestea L-a adus și pe copil? Da, micuțul nu se mișcă de lângă ea Și a fost așa de liniștit Ca și cum ar fi știut că trebuie să fie cu minte Ca să nu-i facă rău la mămica lui L-am pus în pat și acum doarme și el cei doi tineri priviră mai întâi copilul care dormea pe celălalt pat, apoi se duseră la fereastră, s-au așezat pe o bancă și au stat multă vreme în tăcere. Un anumit concurs de împrejurări a făcut să am cu mine acum în casă un flăcău de vreo 16 ani, locuiește în sfârșit, într-un fel ca și cum ar fi copilul meu. Într-o zi vorbeam despre păcat și l-am întrebat să-mi răspundă dacă știe ce este păcat. N-aș știu să spună și atunci am explicat eu. Păcat este tot ceea ce omul creat face împotriva voii creatorului său. Deci păcat este orice face omul creat împotriva voii creatorului său. Nu i-am explicat lui nimic mai departe pentru că nu era momentul, dar acum putem să comentăm în continuare. Dacă ai vrea să nu faci păcat, Împotriva creatorului tău n-ai să poți niciodată și uite de ce omul n-a putut să facă voia creatorului său nici atunci când era ieșit din mâna lui Dumnezeu. Deci primul om Adam a fost făcut de Dumnezeu ieșit din mâinile din degetele lui și totuși n-a putut să facă voia lui Dumnezeu fiind în mijlocul raiului. Cu cât mai puțin va putea acum să facă voia lui Dumnezeu când este alungat din rai și se află sub stăpânirea lui Satan, de care a ascultat pe vremea când era încă în raiul lui Dumnezeu. Tot ceea ce mai poate face bietul om acum este să-și plângă urmările acestei robi nenorocite a lui Satan, așa cum îl vedem pe bietul Daneș, și pe Imri care se îngrozea la gândul că și el este stăpânit de băutură. Mai am un cuvânt acum pentru aceia dintre dumneavoastră care puteți să beți fără să vă îmbătați. Nu vă supărați că vă spun. Există câini buni și câini răi, dar tot câini sunt. Există păcătoși morali și păcătoși imorali, dar tot păcătoși sunt. Din moment ce, așa cum am spus deja, noi am fost izgoniți din raiul lui Dumnezeu ca păcătoși, noi nu putem să facem decât păcate. Unii fac păcatul beției, unii, mai grozavi, pot să bea fără să se îmbete, dar și unii și alții sunt izgoniți din raiul lui Dumnezeu și atât pentru unii cât și pentru ceilalți, singura rezolvare a ieșirii de substăpânirea lui Satan este Domnul Iisus Hristos. Și încă un cuvânt pentru cei care se îmbată și nu fac rău. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că a te îmbăta de vin este o destrăbălare. Așa scrie la Efeseni capitolul 5 cu versetul 18. Și dacă chiar credeți că dumneavoastră aveți dreptul să mergeți înapoi la Dumnezeu fără Domnul Isus, pentru că vă îmbătați și nu faceți rău, Vă sugerez să vă interesați care-i voia lui Dumnezeu cu privire la viața dumneavoastră de fiecare zi, în toate laturile vieții, nu numai cu privire la a nu te îmbăta sau a te îmbăta și a nu face rău. Încercați să faceți voia lui Dumnezeu și atunci veți vedea în ce măsură sunteți capabili să vă confruntați cu Dumnezeu și să cereți intrarea în cerul lui Dumnezeu fără primirea jertfei Domnului Iisus Hristos pe care l-a trimis. Doamne Dumnezeu Tată, Ceresc, mulțumim în numele Domnului Isus, pentru cuvântul pe care ni l-ai vestit și astăzi, și ne l-ai prezentat pe Domnul Isus Hristos, prin care ne poți aduce înapoi în raiul pierdut, ba încă într o stare cu mult mai minunată și anume ne aduci în starea de copii ai tăi, dacă vrem să primim jetra Domnului Isus Hristos ca ispășire pentru păcatul nostru, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie Binecuvântează-te rugăm Ascultarea mesajului care ne stă în față Aducând această lumină minunată Tuturor acelora care au nevoie de ea Și nu sunt copii ai tăi încă Iar pe noi luminează-ne Doamne Și ajută-ne să umblăm Prin Duhul Tău cel Sfânt Ca adevărați copii ai tăi pe pământ Pentru slava ta și fericirea noastră veșnică Amin Ce ai semănat cu lacrimi ai să culeci cântând, Oricât de greu e drumul, Sfârșiva în curând, Nu plânge după anii, Ce trec și nu mai vin, Fi răbdător în chinul, nu cerul tot senin, Nu plânge după ani Ce trec și nu mai vin, Fi răbdător în chinuri, Nu-i cerul tot senin. Ajungând acum la lecțiunea noastră de zi, vom da citire epistolei lui Pavel către Galaten, capitolul 1, versetului 13, care astfel glăsuiește. Ați auzit în adevăr, aici vorbește apostolul Pavel, care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Din râvnă pentru Dumnezeu și din dragoste pentru neamul și religia din care făcea parte, Saul din Tars, mai târziu Pavel, prigonea peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu această așa zis sectă nouă evită în sânul religiei sale și pe ogorul patriei sale. În înflăcărarea lui trecea măsura pe care sinedriul o hotărâse și se vârșea crime îngrozitoare căutând să stârpească din rădăcin acest microb infiltrat în trupul neamului său. El nu cerceta să vadă ce anume învățau urmașii lui Isus, nu-l interesa adevărul, ci-l interesa un singur lucru, să scape neamul de învățătura străină care se-i vise. Cât rău! ce prăpăd fac în lucrarea unică a lui Dumnezeu, în biserica lui Ceavie, singura biserică adevărată, aceia care înflăcărați de o râvnă oarbă pentru neamul și religia din care fac parte, pornesc la luptă împotriva celor care se alipesc numai de Cristosul cel nenaționalist și neconfesionalist și de Evanghelia lui Cea nenaționalistă și neconfesionalistă. Cât de sălbatic și cât de neînduplecat poate deveni omul religios și naționalist, cât de aprins poate fi el în ura lui față de tot ce este străin de crezul și sentimentele sale, așa ceva nici nu se poate descrie. E ceva care întrece orice măsură. Nicăieri nu-și are diavolul un cuib mai cald și mai sigur pentru duhul său ca în inima și mintea celui înfierbântat pentru religia și naționalismului. Siguranța deavolului o dă faptul că victima lui este stăpânită de gândul că apără adevărul și pe Dumnezeu. Saul din Tars, din Râvnă, pentru Dumnezeu, făcea prăpăd în biserica lui Dumnezeu. Cât de viclean este diavolul și cum știe el să înșele pe om? Un adevăr trebuie să-l subliniem și să-l amintim mereu. Ori cine prigonește, într-un fel sau altul cu vorba sau cu fapta, în numele religiei sau a altor idealuri înalte, nu poate face parte din biserica lui Hristos cel prigonit pe pământ. Hristos a venit să unească sufletele în dragostea sa. Oricine se luptă împotriva dragostei, acea dragoste care trece dincolo de hotarele neamului și religiei respective, se luptă împotriva lui Hristos și a adevărului său. Un asemenea luptător mai curând sau mai târziu va fi biruit. La versetul următor, la versetul 14 de la Galateni 1, vorbește cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești, ne spune aici cuvântul prin gura lui Pavel. Cu cât înaintezi mai mult într-o religie falsă, cu atât te depărtezi mai mult de Duhul lui Hristos, cu atât faci mai mult rău lucrării adevărului și bisericii lui Dumnezeu în lume. Cu cât ești mai aprins în răvna pentru religia falsă, cu atât mai mare este prăpădul pe care îl faci între copiii lui Dumnezeu care au ieșit din aceste bariere și care trăiesc dincolo de ele, Viața care va fi în împărăția lui Dumnezeu, unde nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici învățat, nici neînvățat, nici catolic, nici protestant, nici baptist, nici ortodox, nici bocat, nici sărac și așa mai departe, cum vom vedea când vom ajunge la capitolul 3, la versetul 28 al acestei epistole. Cu cât ești mai insuflețit pentru datini, datini omenești, datinile strămoșești, oricât de frumoase ar fi ele, cu atât ești mai potrivnic Evangheliei simple a lui Hristos, chiar dacă nu declari lucrul acesta. Ci prin faptul că amesteci datinile sau tradiția strămoșească cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu scris pe paginile Scripturii Dumnezeiești, faci răul cel mai mare acestui cuvânt. Amestecătura face totdeauna mai mult rău lucrării lui Dumnezeu decât dacă ar fi de o parte lucrarea omului și de cealaltă lucrarea lui Dumnezeu. Minciuna amestecată cu adevărul este mai periculoasă pentru om decât minciuna simplă. Saul din Tars era însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru, ascultați, datini. Deci erau datini omenești, datinile strămoșești ale neamului său, de aceea îi ura atât de mult pe urmașii lui Hristos, care nu le mai dădeau nicio importanță. Frații mei, pericolul acesta a fost totdeauna prezent în lucrarea curată a lui Dumnezeu și este prezent și astăzi. Treziți-vă, nu vă răsați amăgiți de duhul vrăjmaș care vrea să vă întoarcă de la Hristos cel simplu la o religie oarecare, la datini și tradiții omenești. Saul din Tars s-a pocăit și a devenit un om nou, a devenit Pavel, rupând-o desăvârșit și definitiv cu trecutul lui plin de râvnă pentru Dumnezeu, dar o râvnă oarbă și falsă. Pocăința adevărată este numai aceea care rupe de tot legătura cu trecutul firesc. Spune Sfântul Grigorie teologul, pocăința are două fețe, ea privește la cele trecute și la cele viitoare, la cele trecute ca să-ți plângi starea de întuneric în care erai, iar la cele viitoare ca să nu mai dorești. Numai pocăința aceasta îți aduce lumină, bucurie, pace și siguranță. La versetele următoare, versetele 15 până la 17 din Galateni 1, pe care le vom citi împreună în vederea întregirii înțelesului, Apostolul Pavel ne face cunoscut următoarele. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost Apostolii înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou în Damasc. În versetul 15 care spune, Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat priharul său, a găsit cu cale... În acest verset se vede limpede harul lui Dumnezeu în toată splendoarea lui care, înainte de orice faptă bună, înainte de nașterea noastră, ba chiar înainte de veșnicii cum găsim la Efeseni 1.4, ne-a ales ca să fim mântuiți și ne-a pus deoparte pentru lucrarea măreață a Evangheliei. Înainte de a fi noi credincioși, ne-a ales pentru credință și înainte de a fi putut iubi noi, ne-a iubit El, cum găsim la 1 Ioan 4,10 și ne-a chemat la masa dragostei Lui. Acesta este Harul. Nu pentru vreun merit de al nostru, nu pentru vreo faptă și nici pentru vreun gând bun ne-a mântuit, ci pentru că așa a vrut El, așa a găsit Dumnezeu cu cale pentru că ne-a iubit. El a cunoscut dinainte toate căile și păcatele noastre și nu ne-a lepădat. O, fie binecuvântat în veci numele lui Cel Sfânt. Pavel era pus deoparte din pântecele mai sale pentru măreața lucrare a Evangheliei lui Hristos și cu toate că devenise cel mai aprig prigonitor al lui Hristos, el era totuși vasul ales de Harul lui Dumnezeu ca să-i poarte numele printre neamuri. Oricât de mult s-ar fi zbătut el pentru o cauză străină, nu putea face nimic, căci la vremea potrivită a fost mulți de mâna puternică a lui Dumnezeu din toată starea lui rea și din toate căile primejdioase pe care umbla. Concepția predestinatară dă urmașului lui Hristos o siguranță nebănuită. Nu voi m-ați ales pe mine, zice Domnul Isus, ci eu v-am ales pe voi. Voința omului este, da, foarte importantă, dar ea se mișcă tot în cadrul Harului și urmează căi predestinate. Cât de liniștiți trebuie să fim știind că Dumnezeu prin Harul Său ne-a mântuit și ne-a desăvârșit în noi lucrarea Lui în toți cei care suntem mai Lui. Taina predestinării nu pot pătrunde eu, dar îi mulțumesc din adâncul ființei mele Dumnezeului meu pentru acest lucru. Știu că El nu poate să pierdă bătălia mântuirii mele. Eu mă aripesc de el, dar tot cu puterea care vine de la el. Chiar când eu o iau razna, mă lasă să mă lovesc de toți pereții și apoi mă trezește ca să-mi dau seama că nu pot face nimic și că sunt în mâna lui. Vaporul mântuirii merge înainte, chiar dacă eu pe punte alerg înapoi. Iubiți ascultători, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare, pentru toți aceia care vor putea să ne asculte din nou, anunț că am să fac cunoscute câteva gânduri, avem câteva cugetări în ce privește predestinarea și libera alegere, atât cât cuvântul lui Dumnezeu ne lasă să vedem, sau mai exact, atât cât reușim noi să vedem. Până atunci, dorim ca bunătatea lui Dumnezeu mare și minunată să umple inimile tuturor acelora care, golindu-se de ei, îi fac loc. Pentru slava lui Dumnezeu și bucuria lor veșnică. Amin. Cât de măreți e Dumnezeu Văd Maria cu la grele, mă pe munții de bazalci Doară gândul printre stele tot mai înalt. ce împărat își duce Spre un gigantic apogeu, acel ce-a pus în firia. Acel ce-a scris oricui menirea, Mai mult decât nemărginiria E dat